Avem timp pentru toate, să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm ce am greșit și să greșim din nou, să-i judecăm pe alții și să ne absolvim pe noi înșine. Avem timp să citim și să scriem, să corectăm ce am scris. Să regretăm ce-am scris. Avem timp să facem proiecte Și să nu le respectăm. Avem timp să ne facem iluzii Și să răscolim prin cenușa lor mai târziu. Avem timp pentru ambiții și boli. Să învinovățim destinul Și amănuntele. Avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare. Avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile. Avem timp să sfârmăm un vis și să reinventăm. Avem timp să ne facem prieteni și să-i pierdem. Avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem. Avem timp pentru toate. Nu e timp pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim.